Одна думка, що невдовзі 1 вересня і початок нового навчального року навіює нудьгу. Мабуть, мене знову змусять серед семестру поїхати в один із коледжів, бо там сутужно з викладачами гуманітарних дисциплін. Куди пошлють цього разу? На славну Черкащину чи не менш славну Сіверщину, на Галичину чи на Одещину? Минулого року поїздка приймати екзамени в провінційному містечку на Волині не на жарт вибила мене з колії. Довелося марудитися майже два місяці, відкласти всі важливі справи. Хоча містечко надзвичайно сподобалося своєю архітектурою, однак міська бібліотека розчарувала бідністю фондів. Тому й доводилося читати переважно зарубіжні романи – видані ще за радянських часів. Кумедно було брати старі і запилені книги Астуріаса, Броха, Онеті, Арагона, надруковані в далеких 70-х чи 80-х, і обережно розривати трішки пожовклі на краях склеєні сторінки, які збереглися такими ще після виходу з друкарні. Від нудьги також довелося перечитати окремі роботи Фейрбаха з російського тритовника філософію права, Гегеля, окремі роботи Маркса – все, що вдалося знайти з тогочасної більш-менш нормальної літератури. Бібліотеку явно востаннє наповнювали в часи перебудови. Я тримав у руках книги, які зістарілися, будучи фактично неторканими. Від розкривання палітурки неохоче ліниво скрипіли, ніби показували свою нехіть до цих фізичних змін. Жах, книги упродовж 30, 20, 10 років так і ніхто не намагався читати. Після поліграфічних фабрик вони одразу потрапили на це бібліотечне кладовище, в якому п'ятдесятилітні працівниці плещуть язиками, розв'язують кросворди чи у кращому випадку в'яжуть светри. Мені стало трохи страшно. Невже я тут не знайду, бодай, одного співбесідника, з яким буде цікаво за чаркою? І справді, спершу я нудьгував, тому влаштовував незначні прогулянки околицями містечка. Ходив на кілька кілометрів у різні напрямки і повертався, але й це невдовзі набридло. Знайомство з кількома молодими викладачами – та спільні походи в місцевій пивниці стали на часі. Згодом це перетворилося в такий собі ритуал гостинності. Мені завжди приділяли увагу, влаштовуючи незначні історичні екскурсії, після яких ми йшли в кав'ярню чи бар, де замовляли холодну горілку, пиво, запечених перепілок або ж смажених коропів. Дуже довго з величезними боями доводилося відбиватися від нудної та настирливої Зої, молодої тридцятилітньої викладачки соціології. Вона спершу прилипла з проханням подивитися на план її майбутньої дисертації, і я без жодних задніх думок на це повівся. Мені було цікаво хоча б такою дрібничкою розважити свій сонний розум. Однак наші наукові зустрічі досить скоро не були доволі вульгарної гри з боку Зої, бо я, поглинутий своїми міркуваннями з приводу її матеріалу, спершу не помічав, як це створіння пускало мені бісиків і продовжував не помічати, адже не завжди зрозуміло, чого жінки посміхаються під час розмови. Одного разу Зоя мені несподівано сказала – Може, досить? Заскочений зненацька, я лише про бурмотів не зрозумів. Здивовано поглянув на неї. Я і справді не збагнув, чому вона мене перебила, адже робив їй послугу, ділячись своїми міркуваннями з приводу її поганенького дослідження. Чи, може, Зоя подумала, що балачками про свою дисертацію мене ощасливлює? Вона втупилася в мене твердим непорушним поглядом і не менш затято сказала, «Ну, я аж витріщив рота, настільки вона поводилася за панібрата». Однак змушений був її розчарувати. «На жаль, не маю часу». Вона, мабуть, чекала на будь-яку іншу відповідь,